<تصفيق> ونعوذ بالله من شرور امسنا وسيئه اعمالنا وليتثبت وصدق وليللك ومن يجلب الاذى ياله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا تقوى الحفقة قده ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس التقوى ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا وتقولوا الذي تساءل نبيه والأحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقولوا وقلوا قولا سبيلا يصرف لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يبع الله ورسوله فقد فاز قوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وانشار رموم محدثتها وكل محدثة بدأة Wajud bid'atin zulala, wajud zulala di neraka. Allahumma sabi wa sallim 'ala Nabi muhammad, 'ala abuhi, uashabhi, 'wa man tabi'ahum bi hisan ilaiyooni. Alhamdulillah, ibu ibu sekalian Kalian, Allah. Kita sebelumnya bersyukur Kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta taufiknya sehingga pada bagian hari ini kita dipertemukan kembali Bismillah Bismillahirrahmanirrahim uh, yang tidak lain kita untuk mengkaji, mempelajari agama kita yang sangat kita cintai Yudinul Islam Sebelum kita membahas tentang Kitab Tarmus Iblis InsyaAllah kita lanjutkan Sebelumnya Ya, Ini untuk sebagai bekal kita Menutup ilmu Dalam menutup ilmu syarikatnya harus, harus senantiasa Istiqamah ya, Istiqamah <coughs> Di atas Amal soleh ya. Istiqomah di atas kebaikan. Istiqomah adalah teguh, ya, tetap konsisten di dalam melakukan suatu amal-amal kebaikan, di amal soleh, buat bekal nanti pada hari kiamat. Nah, istiqomah orang yang memberikan istiqomah dalam mereka yang memberikan sebuah perbendaharaan. Alin berharga Bagi setiap muslim Tidak ada seorang pun di dunia ini Melainkan Membutuhkannya Setiap manusia Membutuhkan istiqomah Dan muslim yang diberikan Dan berani istiqamah dalam kebaikan Itu adalah uh, Suatu Hari-hari yang sangat berharga Dalam hidupnya kenapa? kerana dengan istiqomah ya, maka kaum muslimin, orang-orang beriman itu akan <coughs> kalau di akhirat bisa mendapatkan kebahagiaan dan kalau berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi ya, dengan istiqomah dengan sebab suhu istiqomah di jalan kebaikan di atas tauhid, di atas sunnah maka kelak di akhirat orang-orang ya, istiqomah akan berbahagia ketika berjumpa dengan habnya iaitu rabbul izzah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sa'i Imam Muslim riwayat dan di dalam sa'i-nya Sufyan al-Abdillah as-Syaqafi qala qultu ya Rasulullah qala li fil Islam qulna la as'alu an buhadan ba'daka qala qul aamantu billahi dari Sufyan Ibn Abdul ash -Sahawfi. Beliau bertanya Berkata Kepada Rasulullah SAW Kultu saya berkata Kepada Rasulullah SAW Wahai Rasulullah SAW Katakanlah Kepada saya suatu ucapan Di dalam Islam Yang tidak akan saya tanyakan Kepada seorang pun Sesudah anda Maksudnya ucapan yang Sangat besar dalam Islam untuk bekal menuju surga nyi Allah Subhanahu Wataala. Maka beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kun Aman Subdilla", katakanlah, aku beriman kepada Allah. Ini tauhid ya, keimanan. Kemudian istiqamah lah. istiqomah di atas keimanan itu, di atas amal solek tersebut. Nah, intinya ya, kita selalu asal ingatkan tentang istiqomah ya, Konsisten Pegang teguh di atas kebaikan, di atas amal shaleh Jadi istilah istiqomah sebuah perkara yang sangat agung, besar dalam keadaan Islam Dan tidak boleh diremehkan oleh setiap muslim dan musliman Jadi, sampai-sampai Ibu -sampai Akbaz R.A. mengatakan Ini saking besar juga, ya, ya, tentang istiqomah ini ibu ya perkara besar dalam dinul islam sampai-sampai Bahrul Ummah Bahrul Ummah Ibn Abbas Raja al mengatakan Tadkala menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Hud ayat 112 Qalallahu ta'ala Fastaqim kama umid Isiqamah lah Ini iblita ta ya? Teguh lah Di atas kebaikan Istiqamana kau sebagaimana yang telah diperintahkan kepada anda. maka berkata Ibu Abbas Al demi Albu tidaklah turun kepada Rasulullah, Rasulullah SAW di dalam keseluruhan Al-Quran seluruh ayat yang Al-Quran ayat yang lebih berat dan lebih sulit untuk diamalkan bagi beliau dan para sahabatnya daripada ayat ini yaitu ini ayat yang berat kata ibu Abbas, tapi mereka bisa mengamalkannya. Rasulullah SAW dan para sahabatnya, apalagi kita, ini ya, bawah mereka, terbutuh mujahadah, apa mujahadah musuh-musuh itu, ijtihad, apalagi para sahabat yang dijauh surga, dia merasa berat mengamalkan ayat yang tadi, ayat 112, as kama umit ayat. Yang paling berat adalah aku kan? kami suruh untuk konsisten teguh sabit di dalam awal soleh di dalam kebaikan Nah, di antara macam istiqomah yang diperintahkan, yaitu istiqomah di atas taubih dan as-sunnah di antara macam istiqomah yang yang sangat ditekankan, yang sangat diperintahkan itu untuk istiqomah di atas taubih. Kedah yang lurus dan di atas sunnah, inilah nikmat teragung dan adab terindah yang menjadi cita-cita setiap mukmin ibu ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa uh, berteman dengan Allah, Allah sunnah, ya mengaji dengan Allah sunnah, uh, mempelajari tauhid yang lurus. Bersyukur kita semua Allah Subhanahu Wa Taala uh, tunjukkan tentang demikian itu ya tentang hidayah tentang petunjuk ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengingat kebaikan kepada kita. Kita bersyukur dari atas tauhid, memperjari ya. tauhid yang ada yang sudah tamat betul majid alhamdulillah yang itu itu adalah apa, nikmat paling besar itu ya yang boleh dipahami. Sekarang kita belajar tentang memperdalam akidahnya juga, uh, memperdalam tentang usul sunnah. <tuh> Ini adalah suatu nikmat yang besar. Jadi istiqomah adalah sekali lagi sebuah uh, anugerah. Nikmat yang teragung dan anugerah terindah yang menjadi cita-cita setiap mukmin dan mukminah. Allah Subhanahu Wataala berfirman dalam surat Al Fusilah ayat 30. Surat Fusilah ayat 30 Allah Subhanahu Wataala berfirman tentang hasil tentang akhir daripada orang istiqomah. Ya, itu akhirnya dengan kebaikan Dan tidak akan menjadi ahli suruh kira. Allah subhanahu wa ta'ala berkirma Inna alladhina qalu Rabbunallahu thumas taqamu Tatalazalu alaihimul malaikat Wa alla tafafu Wa tahzanu Tersungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Bertauhid di atas sunnah Kemudian mereka istiqomah Thumas taqamu kan? Thumas taqamu. Kemudian mereka istiqomah Ya terus yang demikian Allah turun kepada mereka para malaikat. Kapan? tatkala sakaratul maut bari basyira bari kabar gembira. Bukankah nanti kita sudah datang ajal kita turun para malaikat dari langit seraya mengatakan apa perkataan malaikat itu? Tatkala semua alaihi malaikat itu ada dan takutlah dan Para malaikat pembawa kabar gembira kepada Abu Tawid dan Rasulullah mengatakan, janganlah kamu janganlah kalian takut dan janganlah bersedih hati ya, janganlah kalian takut untuk menghadapi kehidupan setelah kematian ya, di alam barzah di alam mahsyar, di alam bas alam izan alam hisab, uh, surah hati. janganlah kalian takut dan janganlah bersedih hati dengan apa yang kamu tinggalkan karena kamu tinggalkan Allah yang suaih bagi bekal bagi diri setelah kematian. Jadi jangan bersedih Terus apa? Sedih. Jadi, jadi kamu gembiralah wahai syur, al-syur wa habsyur bil jannati lati Mereka mengatakan bergembiralah dengan surga, surga yang dijanjikan kepada kalian. Bergembiralah. Ya, dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian, bukan di dunia. nah ini malaikat rahmat akan turun. Orang-orang yang istiqomah di atas uh, Tauhid dari di atas manajah al-Qur'an oleh jemaah al-Qodhi al-Qodhi iya ya, ya sahur tampil al-Qodhi iya tapi tapi mengatakan bahawa yang dimaksud oleh ayat di atas adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wataala. Ini maksud dengan ayat di atas. Dan ya, katanya -kata, kan? Inaladina Qoluh Rasulullah. Semuanya orang-orang yang mazahkan nafkah kepada Allah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mentafrkan Allah Subhanahuwataala dalam ibadah dan beriman kepadanya, beriman ke Rasulnya, salam mengikuti sunahnya, beriman kepada yang lalu istiqomah dan tidak berpaling dari Tauhid. Mereka konsisten, mereka istiqamah teguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Taala. Sampai akhirnya mereka meninggal dalam keadaan seperti itu Inilah yang tentang betul-betul uh, penting ya istiqomah ya, ibu Dalam hal kebaikan Khususnya dalam, dalam mengaji ya, ya, Jadi ibu harus punya prinsip Kita harus menegasar untuk menuntut ilmu <coughs> Sebagai bekal lagi di akhirat kelam Dan uh, menuntut ilmu dengan istiqomah akan kita karena kita dapatkan nanti ya, buahnya hasilnya tetagalah ya di akhirat sebelumnya itu tetagalah sepatul maut yang orang ini si komander kebaikan dan melanjutkan tentang uh, ini tentang iblis ibu daya iblis la ala tuhlo sampai kepada uh, masih membahas tentang uh, hadis ibtirajul ummah Perbincangan umat Islam jadi 73 golongan. Ya, perundang-undang final semuanya masuk neraka. Tujuh puluh dua. In satu golongan. Satu golongan ini adalah Taubah. Apa? Uh, Taubah an Najiyah. Satu golongan ini adalah Taubah an Najiyah. Iaitu satu golongan yang selamat dari neraka. Taubah dan satu golongan yang ditolong Allah subhanahu wa ta'ala siapa mereka ahlul Hadis, ahlul sunnah wal-jama' ya. nah, yang 72 itu terpecah jadi bolak-bolakian ya. dan asalnya adalah enam ya. enam uh, pokok uh, apa, golongan yang pertama sudah kita bahas haruliyah atau khuadid ya. pecah jadi 12 golongan di masa itu sampai sekarang mungkin banyak Kemudian kedua adalah kaudarya terpecah menjadi dua golongan dengan uh, berbagai ya. ini, ini golongannya dan juga pendapatnya yang menyimpang sudah kita bahas kaudarian juga ini harus dipahami dan uh, dijauhi keyakinan keyakinannya. Nah kemudian sekarang adalah perkoh yang ketiga. Yaitu piok atau piokon atau sektor, ya, sektor atau piokon golongan Jahmia. Nah, ini adalah uh, pokok yang uh, perpecahan yang ketiga Jahmia. Siapa Jahmia? Itu golongan Jahmia. Uh, Jahmia disebabkan kepada uh, Jaham bin Sofwan Jadi kelompok. Atau sekte Di ya. dinisbatkan kepada pendirinya salah satu pendirinya Yaitu Jaham Jaham bin Sofwan dan Jaham bin Sofwan ini adalah muridnya Jaat bin Dirham jadi Jaham bin Sofwan itu muridnya muridnya Jaat ya Jaat berkedah ya. Jaat bin, bin bin Dirham bin Dirham di dirham war. Ini gurunya. Ya. Ajjan bid dirham. Jaa bid dirham. Dia berguru, berguru kepada Talut. Berguru pada Talut, bukan Talut zaman nama Musa, bukan. Uh, bukan Nabi Daud. Uh, Talut berguru pada Talut. Talut, Talut ta ini dia berguru lagi kepada Labib Ibn Arsam al-Yahudi tolul tolul berguru ya, punya punya guru <coughs> kepada Labid Labid bin Aqsam al-Yahudi jadi ini gurunya orang Yahudi ya uh, uh, Labid ya yeah. uh, Labid Labidu Ibni Al-Aqsam Ibni Al-Aqsam al-Yahudiyun uh, Yahudi dia tu orang Yahudi bukan orang Islam Labid ini Labidu ya. Labidu ini orang Yahudi Labid punya murid Tawalud nah, Tawalud ini ya, punya murid lagi Yaitu Ja'ad bin Dirham Ja'ad bin Dirham punya murid Jahab bin Sufwan nah, Inilah dinas peningkatan Jahab yang menyebarkan Madhab ini Jadi sebenarnya ja Jahmi'ah ini itu dari mana? Dari ajaran Yahudi Cuma masuk ke dalam Islam Ya, si Ja bin Irham di pura-pura masuk Islam tapi ketahuan kan dia dihukum mati si Ja bin Irham ini dihukum mati di Sembelir Bukan di lagi tapi Sembeli di Sembelir uh, di Irak yaitu di Basra Atau di Kufa oleh Gubernur waktu itu Itu Khalid ya Khalid bin Kufa namanya Khalid Tidak ada Seorang Gubernur di uh, Kufa bukan Basra Si Ja bin Irham ini dihukum mati karena ia orang kanan mengingkari nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian para ulama di zamannya bermusyawarah. Kemudian supaya kepada gubernur menghukum Jaafirin Ham ditangkap. Karena sesat, dia sudah kafir. Maka ditangkap. Kemudian disuruh bertobat, tidak bertobat. Maka pas hari raya Idul Adha <tuh> orang-orang berkumpul semua di lapangan setelah sholat I. Orang-orang so, semua berkorban dengan sapi, dengan kambing, dengan unta. Tapi uh, gubernur di Kufa itu dia berkorban dengan Ja'ad bin Irham Jadi selepas sholah kemudian diambil Ja'ad bin Irham, diikat Kemudian ini masuk cerita ini kepada para ulama di buku-buku Kemudian Khalid ini seorang gubernur di Kufa Dia turun, bawa pedang yang mengatakan ya Allah ya hari ini orang-orang berkurban kepadaMu dengan dengan uh, unta dengan kambing sedangkan aku sekarang berkurban dengan jari jari. Mulaian turun, mulaian disembelih, di depan orang, ia ya, disembelih dan mengatakan karena orang ini sudah keterlaluan kepadaMu ya Allah. Jadi sudah enggak punya adab mengatakan engkau tidak mempunyai sifat khususnya yang jadi adalah sifat habab itu si cinta makanya dia mengingkari Ibrahim itu sebagai khaliniullah ya Khalil, bukan tak kasih enggak mungkin Allah itu wah, apa memang kan ceroboh dari manusia karena itu seperti orang nantinya begitu dia ingkari ujar beliau kemudian akhirnya di sisi ini langsung tentang gurunya Jaham bin Sofran namanya Jaal bin Yaham di suli pada hari raya Idul Adha ini kisahnya, nah disembeli orangnya, tapi kan muridnya ini melarikan diri orang-orang ini Kemusir, memanah dan menyebarkan orang ini Akhirnya kuat dan menyebar dari generasi ke generasi sampai sekarang Itu dah pada Allah ya, jadi itulah tangannya orang-orang yang dalam kesesatan pasti akhir-akhirnya itu dibunuh Seperti al halal juga dibunuh, kemudian Ja'ad bin Irham juga dibunuh, kemudian orang yang Mengatakan Ali itulah Tuhan dibakar oleh Ali di zamannya kan orang yang ekstrim orang yang bunuh pada Ali. Ali mengatakan Ali adalah Allah maka Ali menangkapnya kemudian dibunuh dan dibakar zaman. Ini jadi Allah tak akan membiarkan orang-orang yang menyesatkan ya orang-orang yang menyesatkan dalam kita. Jadi intinya, bisa diruntuhnya Jaham bin Sofan itu muridnya Jahat bin Dirham, Jahat bin Dirham itu muridnya Talut dan Talut itu muridnya Labid ialah video anu al-ansar yahudi jadi mereka itu adalah murid-muridnya orang yahudi <coughs> ila dunia yang akan bercampur aduk antara yahudi, kristen dengan islam uh, jermia ini karena dari yahudi maksud jermia apa ininya yang menonjol tentang keyakinan mereka yang sesat dalam akidah, tersesat dalam akidahnya Bahasanya mereka, mereka berpendapat, apa, Allah Subhanahu Wataala itu tidak mempunyai nama dan sifat. Jadi mereka tidak menetapkan untuk Allah Subhanahu Wataala nama-nama dan sifat-sifat. Dan mereka berpendapat. Bahasanya Allah itu hanya Zat Hanya sebatas Zat yang tidak ada sifat Tidak ada nama Kenapa? Karena mereka pernah mendapat Kalau menetapkan nama dan sifat-sifat Bagi Allah Maka itu adalah kesyirikan Ya itu Mereka mengatakan Kalau menetapkan nama dan sifat-sifat Berarti itu kesyirikan kepada Allah Kenapa? Kerana menganggap Allah itu Bertaat uh, dadah Yaitu bermacam-macam Tidak satu Sekarang namanya ada 99 Musipatnya juga banyak Berarti Allah bukan satu Nah orang yang menetapkan nama itu berarti Berbuat syirik kepada Allah kata mereka Kata orang uh, Jahmiah Jadi Jahmiah itu awalnya dia mengatakan uh, Nanti kalau menetapkan nama Dan sifat jadi syirik karena beranggapan Allah itu lebih dari satu Karena namanya ada sembilan sembilan, Berarti Allah ada 99 nah, Dia ketakutan hal demikian Tujuannya untuk mensucikan Tapi salah Akhirnya dia meniadakan Seluruh nama dan sifat Kenapa? Karena perkyakinan akan apa, Berbuat syirik kepada Allah Menganggap Allah itu lebih dari satu Ini adalah subhani mereka Yang mereka dilaknat Ya di oleh Allah dan Rasul tentang mereka ini uh, mereka mendesakkan dan mereka oh, tidak mengetahui bahasanya uh, setiap orang namanya orang juga misalkan ya, manusia itu punya sifat dan nama dan ada satu orang <tuh>, ya, yang satu orang dia punya sifat yang banyak ya. tidak menunjukkan bahasanya orang itu lebih dari satu tetap orang itu satu tapi punya sifat yang banyak Nah, ini dibantah dengan akal lulu ya. Jadi intinya tidak benar. Sekarang kalau orang sebangsa bantah tidak perlu tahu dan sifat terus apa? Karena setiap orang ada di alam manusia ataupun yang lain itu punya sifat, ya. Dan padahal mereka juga mereka di kalangan mereka itu mereka mengklaim mereka punya sifat. Seperti mereka menamakan orang kaya Doni karena mengatakan juga orang yang pandai membuat sesuatu suami ya, sifatnya dia uh, tukang apa tukang kayu atau tukang apa uh, pandai bersih mereka panggil Tajir juga pada pedagang yang dia pandai berdagang punya menyifatnya kemudian juga di kalangan mereka ada yang satu orang lebih punya pelbagai sifat nah, ya dan menganggap bahwasanya mereka masih apa orang yang banyak sifat itu satu orang tetap Nah bagaimana dengan Allah Subhanahu Wataala? Ya, mereka telah berlanjut. Allah Menetapkan uh, sifat atau, atau, atau, atau menetapkan azat Allah menetapkan zat Allah itu dengan akal akal mereka yang disamakan makhluk dan yang lain. Jadi intinya dengan banyaknya sifat dan nama itu tidak menunjukkan banyaknya Allah atau banyaknya Tuhan, ya tetapi itu menunjukkan keabungan. Mengapun menunjukkan kesempurnaan, menunjukkan tentang kecunggian Allah Subhanahu Wataala. Maka terkena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, waktu itu di apa zaman uh, di Mekah. Ketika itu Rasul berdoa, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim dengan nama Allah Ya Rahman Rahim. Maka orang-orang jahiliyah dia apa menuduh, ya, menyangka bahasanya Rasul itu menyembah itu jadi satu Tuhan padahal menyeru kepada satu Tuhan tapi kenapa prakteknya Rasul berdoa Ya Rahmah Ya Rahim nah, orang jahiliya dia heran ya apakah Rasul itu punya tuhan yang lain katanya begitu maka Allah SWT membantahnya dengan surat Al-Isra ayat 110 tapi kalau Nabi berdoa Ya Rahmah Ya Rahim orang jahiliya itu mengingkari. apa kamu berdoa kepada siapa Iya, kan Tuhan kamu satu katanya, ya ilahun wahidah. Kenapa sekarang berdoa ada dua orang ilahun rahim? Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, kulid Allah, kulidul Rahman, ayya matulul, falaqul asmaul husna. Ya, kulid Allah, kulid Allah. Ya, katakanlah yang untuk panggil Allah atau juga panggil Rahman atau yang mana saja kamu memanggilnya. Maka dia itu punya nama-nama yang indah. Ya, jadi bukan, bukan seratus 100 sepuluh Bukan menunjukkan maksudnya Allah itu ada bermacam-macam tapi Allah punya nama-nama yang indah. Dipanggil rahman rahim al-aziz, al-jabar, takabbir, nama Allah. Dan Allah tetap, tetap satu zat ini. Ya, qul huwallahu ahad. Katakanlah, was Maha Esa satu zat. Sedangkan namanya banyak. Ini intinya yang eh, membantah orang Jamiah ya. Banyaknya nama dan sifat Itu menunjukkan kesempurnaan Zatnya, keabungan Zatnya Tidak menunjukkan apa Bermacam-macam Tuhan ya. Ini menunjukkan ke keabungan Ketinggian dan kesempurnaan Adapun tentang mereka bahasanya Menetapkan zatnya saja Tanpa ada nama dan sifat Maka ini adalah sesuatu yang tidak ada wujudnya. Mustahil. Ini mustahil. Ya, mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang di mana misalkan menetapkan zat tetapi tidak punya nama dan sifat, ini berarti sebenarnya tidak ada. Ya. Apa tidak ada wujudnya akhirnya. Sedangkan kalau menetapkan zat nama dan sifat berarti sempurna. Ya, Sekitar kita yakin ini Allah Subhanahu Wataala mempunyai zat dan nama dan sifat. Ini alusul nabi Muhammad. Dan jadi inilah apa yang menjadikan suhat bagi orang Yahmia. Dan mereka juga suhhatnya di antaranya mengatakan menetapkan nama dan sifat Allah itu tasbih, katanya apa, menyurupakan Allah dengan makhluknya. Nah ini juga nabi ini juga pendapat yang menyesatkan Ingat, Al-Qur'an menerangkan kita pernah sifat, tapi tidak menyelubahkan dengan sifat dan makhluknya atau nama makhluknya. Jadi Allah punya nama dan sifat sesuai dengan keagungannya, kebesarannya, ya. Dan makhluk punya nama dan sifat sesuai dengan, ya, dengannya, dengan makhluk tersebut, sifatnya, namanya, yang lainnya. Ini untuk menjelaskan tentang kesesatan uh, orang jahmiyah. Ya Mereka sukat yang kedua mengatakan Bapak, kalau menetapkan Allah dan sifat Berarti menyerupakan Allah dengan makhluk Benar enggak? Tidak benar Ya tidak benar, karena uh, Allah punya sifat sesuai dengan keagungannya Kebesaran begitu uh, Makhluk punya sifat sesuai dengan Ya cocok dengan uh, ya makhluknya gitu. Tidak sama dengan uh, Allah SWT Jadi intinya ini uh, Tentang pemahaman jamiah mereka menyediakan seluruh nama dan seluruh sifat Maka banyak sebagian uh, ulama yang mengkufurkan mereka ya Murtad, mereka dari Islam meskipun Mereka banyak sholatnya, banyak hajinya, banyak puasa Yang lainnya, tapi kalau sudah salah dalam hal ini Masalah haqidah, prinsip, usul Maka kufur pada Ya Seperti Jahang bin Sofan, bahkan mereka tidak sholat, sholat buat ikut tetapi salah dalam waktu dia untuk dimurtakkan oleh dikeluarkan dari kaum Sedang dan dibunuh oleh gubernur pada waktu itu apa Ja'ad uh, Ja'ad uh, ja bin Diham bukan Jahm bin Sulaiman. Nah, kemudian Ibn Fayyur radhiyallahu 'anhu dia mengatakan bahwasanya Jahmiyah ini, Ibu, ada tiga golongan yang yang yang, yang golongan itu namanya namanya dengan Jah semua. Ibu Fayyur mengatakan ini sudah ada ada ada isyarat ada isyarat mereka itu akan menjadi penduduk Jahannam. Ibu contohnya Di disebutin Okey dalam duniahnya dalam uh, nadoman ya syairnya Jama'ubaina. Jika dekat mereka bergabung mereka sama dalam huruf yaitu Ja nama mereka seperti contohnya Jabaria Jabaria ya ini pecahan dari nanti ya Jabaria Jabaria Ja depannya kemudian Jahmia. Ya Kemudian Irja Irja apa? dari Murji Murjiah Tiga golongan ini Sama Dengan Ulubja Maka mereka Akan digabung Di tempat Namanya Jahannam Ya Jadi jabaria, e, Jahmiah Murjiah Maka akhirnya dia Di Jahannam Jahannam apa? yang neraka terjadi di jadi sudah ada isyarat ketika baik dari nama mereka dari Jah yang akhirnya mereka tempat tinggal dan di ini tentang sekilas tentang keku kejadian kapan munculnya jam ini itu sekitar abad ke-2 eh abad ke-2 ini ya 200-an ya muncul jam ini di mana-mana sampai sampai sekarang jadi di antara ciri nya jamia ini pecah lagi bu di antaranya pecahan jamia adalah asyirah yang sekarang banyak di Indonesia yang menetapkan sifat hanya dua puluh saja ini pecahan dari jamia meskipun kalau asyirah tidak karena asyirah menetapkan nama nama ditetapkan oleh mereka tapi sifat dikurangi jadi dua dua ujung tidak bakok gitu itu asyirah itu kita dulu begitu dia, tapi itu enggak benar itu Asya'illah, umatuludiyah Kemudian mutazilah lahirlah Nah, ya Itu dari pecahan jahmiah Jadi jahmiah itu yang ekstrimnya Yang ekstrimnya uh, Ya, makanya ada saudara kita Malah Tuhan ingatkan, Islam wa sallam Aslahu sifat ini, enggak benar Sifat Allah itu banyak, Kalau 22 Ini aku sudah berjamaah uh, ya, Gimana? Semua nama sifat Allah, iya semua itu banyak tidak terhingga. Nanti sebutin nah, sebuah hadisnya. E, Ia nama Allah juga itu yang sebenar sebenar yang kita ketahui. Karena Allah enggak bisa di apa di diliputi di, di, di, oleh makhluk enggak bisa. Ya itu usaha ruang sekalih Allah yang mengetahui tentang sifat dan nama. Karena kita di, di apa mengetahui dari dalil 99 yang kita ketahui dari Al Quran Rasulullah Berarti sifatnya juga mengikuti 99 yang Kita ketahui tapi sebenarnya tidak terbatas ya Sifat Allah tidak terbatas Karena tidak ada yang bisa menguasai Allah Tidak ada yang bisa menguasai Allah Bukan tidak bisa, bisa menghitung-hitung Allah SWT Tentang sifatnya gitu ya. uh, Ini intinya uh, Ini asya Allah percayaan daripada jahmiah ini ya Sampai sekarang adalah persebar di dunia hampir dan bab 2 persen ini 70% katanya terjerembab ke dalam masalah pemama saya pun kita syukur alhamdulillah ya belajar yang sahih gitu Dan ya. nah, kemudian tentang jamiah kita mulai aja pecahannya ya. Pecahan jamiah ini banyak sekali ya. Yang paling menonjol adalah qatilan Ya, rombong satu pertama adalah maqtila. Sekte ini beranggapan bahawa segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh akal manusia dinamakan makhluk. Orang yang mengklaim Allah dapat dilihat oleh mata kepala, dia ini mata kepala, bukan mata sepeda. Dia hampir. Ibu ya, ini pemahaman jamia, yang di mana sektenya itu adalah maqtila. Jadi jamiah becah uh, dengan ada yang becahnya mu, mu'atilah Mu'atilah itu dari kata uh, mu'atilah ini yang meniadakan gitu, Meniadakan sifat dan nama Allah Atilah ya, Yaitu menafikan Meniadakan nama dan sifat Allah Dan diantara akidahnya yang menonjol dari mu'atilah ini Dan banyak sekian banyak tentang kesesatannya uh, Adalah menganggap bahwa segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh akal manusia Itu namakan makhluk jadi makhluk Allah itu yang bisa dijamu oleh akal Sedangkan yang dijamu oleh akal itu bukan makhluk Allah Kata mereka, ini tidak benar Ya, semua yang ada di langit dan di bumi Baik kenapa? yang ya, kita lihat, ngeroncah indah kita rasakan, kita raba, kita rasa Itu dalam makhluk Allah, baik yang goyim Ya, yang golib yang tidak kita lihat dengan mata, kita tidak rasakan, yaitu dengan alam golib, alam jin, ya, syaitan dan golongan jin kemudian malaikat, ataupun juga yang ada di alam sana, di alam semesta, yang itu semuanya adalah makhluk Allah Subhanahuwataala, semua makhluk Allah Subhanahuwataala. Allah Subhanahuwataala berkata dalam surat Azumal ayat 92. Zuma, yang Allah, wa ala wa yeah, zuma ayat 62 Allah Maha Pencipta segala sesuatu yang ada di alam semesta yang ada kita lihat ataupun yang tidak dilihat Allah segala sesuatu yang ada di alam semesta yang ada kita lihat ataupun yang tidak dilihat dalam alam semuanya adalah makhluk Allah Allahu Maha Pencipta segala Wa huwa ala di alam wakil Allah menciptakan segala sesuatu Nah dari sini ada isyarat dari ayat ini syaih Itu dengan nakira Nakira itu umum Berarti kullar syaih Segala sesuatu Yang nampak tapi tidak nampak Yang goyi patut yang goi, nampak Yang nyata Jadi, Allah menciptakan segala sesuatu Di alam semesta Dan ia memelihara segala sesuatu Dan ia memelihara ini Memelihara alam goyi Al-malakun Al-alajib dalam inti itu ya bagi insan Allah hewan semua Allah yang memiliki haknya alamin ya yang mendengar segala alam susted kemudian dalam surat ar-raqd ayat 16 ya surat ar-raqd ayat 16 sama Allah Subhanahu wa ta'ala qulillahi ini ayat ar-raqd ayat 16 ayat yang terakhir ya qulillahi ya qulillahi khaliq kulli syai'in wa al-wahidur Ya, katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu. Katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, Esa dalam buluhia, Esa dalam buluhia, Esa dalam asal wafiqan. Ia Allah adalah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha perkasa Allah ya. Uh, Ini surat Ar-A'adhu ayat 16 Kemudian Allah Subhanahu SWT juga berfirman Menunjukkan tentang semua yang ada alam semesta Ini adalah makhluk Allah Yaitu dalam surat Al-Fatihah Alhamdulillah, Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam semesta Ya Rabb, disini Ya, ya? ia adalah yang menciptakan yang me, me, me, apa yang me, uh, raja, yang anjai yang menguasai dan yang mengatur alam semesta al alam maka berkata ulama katanya namanya al alamin ya, al alam yaitu semua yang memiliki akal katanya ulama baik golongan alam manusia alam jin malaikat jin itu adalah alam ya ini berarti Aku semua itu ya, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bro kata Zaid bin Aslam, al alam adalah semua yang punya mereka ruh. Ia melengkap ya. Ya alam hayawan, ada uh, punya ruh kan. Kemudian uh, nabata, kemudian tumbuhan -tumbuh yang lain. Ya, mereka makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya semua yang ada di darat raya, semua selain Allah itu dalam makhluk. Ya, i. Eh, semua. Yang ada di alam semesta Alam malaikat Alam Jin, Alam syaitin Semuanya makhluk Tidak benar Ini berlambat Dari muat ya. Jadi sesuatu yang masuk akal Mereka yang bisa Dijampur ya, pancaindra itu Dalam makhluk Tidak benar ya. Ya, Ada makhluk Allah Yang tidak Bisa kita jampur tadi di lautan juga lah. Semua yang kita ketahui kan, uh, Hewan yang lainnya Juga pun yang di uh, Akal saya Intinya Semua selain Allah Itu adalah makhluk Ya. Kemudian dia mengatakan bahasanya orang yang mengklaim Allah dapat dilihat oleh ke mata kepala dia kafir benar enggak ini pendapatnya ha? orang yang mengklaim Allah dapat dilihat oleh ke mata kepala dia kafir benar enggak pendapatnya ha? salah kenapa <tuh> kenapa ibu ya apa Allah bisa dilihat dengan mata kepala? Tidak. Tidak uh, Allah bisa dilihat nggak dengan mata kepala langsung? Maka, daerah di ini nggak bisa. Ah uh, terus ini ditafsir nggak? Ini dirinci jawabannya Kalau secara langsung dia ini perkataan apa? matilah. Allah nggak bisa dilihat dengan mata kepala baik di dunia di akhirat kafir. Iya ya, ya, dia nya kafir. Iya dia kafir. Karena mengingkari Allah nggak bisa dilihat di dunia, jadi ya akhirat di antara ciri nya jahmiyah itu di akhirat ya, mengingkari ilmu di surga. Nah ini jahmiyah itu jadi ciri nya dia mengingkari orang orang tuh nggak akan bisa lihat Allah sampai di surga itu nggak bisa. Nah, di, di di dunia dia dia sampai orang yang, apa, mengklaim bisa melihat Allah dengan mata kepala. Dia klaimkan itu benar juga dalam satu dia. Itu mah di dunia dia bertelak belakang dengan orang sufi. Orang sufi yang ekstrim mengatakan wali-wali mereka mesti melihat Allah di dunia, kebalikan. Nah orang muatilah dia mengingkari, mengingkari apa orang yang melihat Allah di dunia dengan mata kepala. Maka siapa yang mengatakan begitu kafir kata dia. Benar dalam sususi ini, tapi di dunia, tapi dia ini maksudnya dunia datuk akhirat Nah orang muatilah ini dunia datuk akhirat Jadi dia yang kafir sebenarnya, dia yang menjadi kafir. Karena dia mengingkari dua-duanya. Kalau Al-Sufi tengah-tengah ingat. Muattila ini, jamiyah ini beda apa dari apa ujung ke ujung dengan orang Sufi. Orang Muattila mengingkari mutlaq. Ya, siapa yang uh, melihat Allah di dunia kafir kata dia. Siapa yang mengatakan Allah bisa dilihat di di surga kafir menurut dia gitukan. Yang mengingkari melihat Allah intinya. Tak bisa lihat Allah oh, itu, dah selesai. Orang Sufi, dia gulu Dia mengatakan Allah bisa dilihat di dunia. Ya Oleh wali-wali mereka Dan mereka mengatakan pernah melihat Allah Dengan mata kepala masuk Nah ini juga salah Dua-duanya adalah menyesatkan Ahlu sunnah gimana? Ahlu sunnah gimana? Gimana bu? Nah ahlu sunnah di tengah-tengah Bahaya ahlu sunnah Barang siapa yang mengatakan Allah bisa melihat di dunia Dengan mata kepala kufur dia Dan Benar itu sesat dan Allah pasti dan akan dilihat nanti di akhirat Ya, yaitu di surga oleh orang beriman ya, Ini jalan yang tengah, tengah enggak? Tengah, yang terbuah, yang ekstrim nah, ya jadi Al-Sunnah mengingkari yang di dunia Kerana Allah SWT tidak akan bisa dilihat di dunia sampai kapanpun oleh mata kepala Tidak oleh orang yang menganggap bisa melihat itu mustah Karena Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am ayat 103 e, Jadi di mana Allah tidak akan bisa dilihat di dunia sampai kapanpun Tidak akan bisa Al-An'am 103 Allah, Allah Ta'ala La tu diri kuhul absur wa huwa yudri kuhul absur Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata di dunia Sedang dia Allah dapat melihat segala penglihatan Nah, kata-kata sini La tu diri kuhul absur Dia, Allah bisa tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata-mata kita di dunia Tidak bisa Wallahu yutiku al-afsar sedangkan dia dapat melihat karena Allah Allah al-Basir rahmu nikmat segala sesuatu ya melihat segala penglihatan ini dalilnya maka Aisyah dia mengatakan Aisyah radha radha datang barang siapa barang siapa yang, barang siapa yang uh, berpendapat bahwasanya ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Tuhannya dengan mata kepala di dunia Maka dia telah berdusta kepada Allah SWT Bayangin, barang siapa yang menyangka Menurut Muhammad SAW pernah melihat Ruhnya dengan mata kepala dia langsung Maka dia telah berdusta kepada Allah SWT Padahal Allah SWT berfirman La kudiriku al-absa'u wa huwa yudiriku al-absa'u nah, Ayat saya mengatakan ah, Rasulullah seolah salam saja itu enggak bisa melihat di dunia apalagi orang yang di bawah Rasul maka lebih dus kita alami ketika ditanya oleh Rasulullah Sallallahu alaihi salam apakah kamu melihat Allah Tadkala mi'raj yasudadu nuntahar lah orang Aisyah tidak ra'aytu nuran ini jawabannya Aisyah dia bertanya kepada suaminya yang tercinta mahasiswa salam sallallahu alaihi salam, salam. wahai Rasulullah apakah kamu melihat Allah Tadkala mi'raj kamu langsung berhadapan dengan Allah, ya, langsung, kan langsung kan kedalam bilal di atas sedang turun tahap, langsung di depan Abu si, mendengar Allah berfirman, tak apa, mewajibkan sholat yang lima waktu, kemudian ditanya apakah engkau melihat Allah waktu itu, lah, tidak, wah itu nuron, apa yang dilihat, cahaya, cahaya ini hijabnya dalam bahasa Muslim. Wahidah nur hijabnya itu adalah cahaya. Cahaya jika seandainya hijab itu diangkat maka seluruh area pandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu akan halus karena kesucian wajahnya yang agung. ya Allah, ya, ya, Allah aku kalau enggak ada hijab antara Allah dengan kita, hancur semuanya alam semesta. Itu hijabnya dalam lokasi ada dikatakan ya lokasi. Uh, itu sampai ribu ribu cahaya ya untuk uh, menunggu tapi di surga nanti diangkat aja begitu ibu harus ah, yang panjang Di jobnya diangkat oleh Allah karena ini janji Allah kan maka akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala ini yang rujuk doanya aqidah alamisurah Muhammad nah, ya sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala akan lihat di surga ini kebalikannya ingat ini aqidah harus dipegang ibu ya ini di ya, dunia Siapa yang mengatakan bahwa Allah itu dusta? Ya Rasul Said tidak bisa melihatnya kecuali dengan hatinya. Dan di dalam mimpinya Rasul bisa melihat Allah. Tapi dengan mata kepala enggak bisa, makhluk. Dan uh, Allah Subhanahu wa taala kita yakini akan kita lihat di mana? Di surga. Dalilnya adalah surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wujuhul yaumid din nadhira." Ila rabbiha nazirah wajah orang-orang ru'mir -orang pada hari itu Berseri-seri, berseri-seri, bahagia Ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Nah, ini ya, apa? Rupiah Tullah, kebahagiaan yang besar Di surga dalam melihat Allah SWT Nah ini jadi tidak benar ya perkataan Ya jadi perlu dirinci uh, Jadi da, orang Jahmiah mengingkari melihat Allah sampai di surga ya, Sampai di surga katanya tidak dengan Islam uh, Yang kedua Mendapat ya, kelompok yang kedua itu Marisia ya, Marisia uh, Marisia ini adalah sekte Jahmiah Selama sekte Jahmiah pecahan dari Jahmiah yang diantara pendapatnya yang asli, beberapa yang besar, ini menyatakan bahawa sebagian besar sifat Allah adalah makhluk. Nah, ini berbahaya. Jadi menganggap sebagian besar sifat-sifat Allah itu adalah makhluk. Seperti Allah itu sifatnya rahmat itu makhluk katanya, lautnya sifat ayat tangan makhluk katanya, udah kalam Allah sifat Allah azatnya itu kalam berbicara berkata itu makhluk katanya tauz bila nah ini tidak benar ya yes. ini ini pendapat yang Para orang mengatakan barang siapa yang mengatakan sifat Allah dalam makhluk kufur Ada Imam Darami ada Darimi kemudian juga Imam Imam Al-Manzum sampai Ibnu Abbas sudah Imam Ibnu Abbas mengatakan juga kufur orang mengatakan sifat Allah dalam makhluk karena kenapa nanti hasil akhirnya apa akan mengatakan Quran itu dalam makhluk Ya, karena menganggap sifat Allah itu makhluk, maka akhirnya Quran itu makhluk. Dan ini adalah yang kufur, ucapan yang kufur. Ya, kenapa ada orang mengatakan di antaranya, di antaranya uh, keyakinan Jamia, dia mengatakan Quran itu dalam makhluk, bukan kalabungwa. Nah, jadi Quran itu makhluk Allah. Quran itu katanya bukan kalabungwa. Kenapa dia bisa menganggap demikian? Karena seperti pahamnya Malaysia ini. Walaupun sifat Allah itu adalah makhluk Karena sifat Allah itu makhluk seperti kalam, maka Al-Qur'an ini adalah makhluk-Nya. Daudu ya. Jadi ini uh, pendapat yang Jumhur. Sedangkan Al-Asy'ari mengatakan begini, Al-Asy'ari mengatakan bahwa itu seluruh sifat Allah Ta'ala bukan makhluk. Ya, seluruh sifat Allah Ta'ala bukan makhluk. Maka diantara antara kita Al-Asy'ari dan Jumhur Bahasanya mereka mengimani, ya, jadi diantara aqidah, akidah harusnya oleh jamaah. Bahasanya mereka mengimani nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang agung, yang tinggi, dan ia bukanlah makhluk, dan ia bukanlah makhluk. Nama dan sifat Allah bukan makhluk, tapi adalah bagi rizatnya Allah, ya, bagi sifatnya Allah semuanya wajar dan yang mereka Bukan makhluk. Dan ini adalah hadis Rasulullah Al Mustadrak dari doa beliau, sebab beliau berdoa dalam hadis ibadat Muhammad, Ahmad Muhammad dalam sunnah beliau, karena berdoa, as allukabi ismin ismil huwalak samai tabihi nusak. Awangzal tak, awangzal kamu di kita bidad sampai terlalu banyak banyak panjat uh, ha? aslamuka aku memohon kepadamu dengan setiap nama-nama dan -nama. nah, setiap nama nama mesti wasilah dengan nama, -nama Allah maksudnya kau orang dari nama itu dan aku milik kau milik kau ha kuala, kata dia bagi daripada Allah rahmat Allah samaitabi nuṣayluna aku menamakan diri itu dengan nama itu Alamzal atau nama-nama atau sifat yang telah Allah turunkan di dalam Kitabmu. Nah, ini dalam hujah para ulama. Ini hujah, bahasanya nama dan sifat Allah bukan nama Allah, tapi dalam bagian daripada dzatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak mungkin Allah oh, berbicara itu dalam makhluknya Allah. Ia itu sifat Allah dan sifat Allah ada dua itu ya. Ada sifat dzatnya, ada sifat fi'liyah Ya, sifat Allah ada dua, ada sifat zati ya. seperti sifatnya rahmah. Rahman melengkap sifatnya juga al alim yaitu Maha mengetahui -Mah melengkap dengan zat Semua di ya, antaranya la sami mendengar itu sifat zati. Kemudian juga sifat zati adalah ya, punya tangan ya sudah punya wajah sifat zati Allah. Ya. Kemudian menurut benar Mariah ya itu adalah sifat zatiyah. zat Allah memiliki Allah mengetahui ya kemudian juga al-Aziz. Apa apa? Bahasa al-Aulu, Maha tinggi, tinggi zat Ini ini zat. Ya, Jadi, sifat zatia ini sifat zatiyah itu Allah mengetahui al-Aulu, Asami, al-Wasiah, al-Waliyah, dia punya tangan, kemudian punya wajah. Ini sifat zat. Ya dan diantaranya juga Al-Rahman Al-Rahman Al-Rahman Al-Rahman Al-Rahman itu sifat Zatiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kemudian Al-Bawi, Muaquat yang lain kemudian ada sifat Fi'niyah, sifat Fi'niyah contohnya ada Istiwa istiwa, sifat Allah Istiwa, yaitu Al-Rahman itu Alal-Absis Awad yang rahman itu beristiwa, bersemaya di atas Aps, ini Fi'niyah Sifat fitnah Allah, peristiwa. Cara istilah jangan bayangkan Allah awal diketahui bagi orang yang Bukan duduk ya, jangan dikatakan istilah itu duduk. Jangan. Bukan duduk, karena kalau duduk itu manusia. Allah Allah enggak duduk. Ini bersemayam saja. Kemudian apa tuh? Bersemayam itu bisa tinggal atau? Enggak, bukan tinggal. Bersemayam, ya, di atas ars Kan di atas angs. Ya, bukan duduk. Jika dulu enggak kan? nanya yang jenis ya rasa kalau sih ya ini berselai ya artinya istiwa itu di atas makhluknya lalu istiwa itu dalam makhluk di atas rahs kan lalu nah, bagaimana Apa kalau Allah enggak nah, lah, ya. uh, di kita daya dari kebayangan itu enggak boleh gitu kan jadi yang namanya istiwa Ibu ya ini <tuh> nanti kita terangkan kemudian juga enggak nuzul nuzul itu turun di sifat ri ya turun Allah turun ke lagi dunia pada waktu Pada waktu kapan? Kepertiga malam turunnya Allah, bagaimana? Jangan ditanyakan, jangan dipayangkan, jangan ditetapkan khafiyatnya Mungkin iman Allah turun Bagaimana turunnya Allah? Bagaimana? Tapi kita ingat Allah turun itu dari atas ke bawah Itu maknanya jelas ya, Kata Nuzul orang-orang dari atas ke bawah Tapi bagaimana? Wah, wah, wadah, Kemudian Yaji Itu Allah datang dalam surah Al-Fajar Wajar Al-Fajar Al-Fajar Al-Fajar Al-Fajar Al-Fajar Al-Fajar Al-Fajar Al-Fajar Al-Fajar Al-Fajar Al-Fajar Al-Fajar Al-Fajar Al-Fajar al fajar wajar al fajar al fajar al fajar Wajah, Allah buka wal, malam, usaf, usaf, Apa dia? Dan pada hari di mana datang Allah, itu, Tuhan kami, beserta para malaikat bersaf-saf ya, Dan datang Allah Datang di mana? Allah alam kaya fiyat Tapi tetapkan datang Itu ya, yang lain ya, Banyak Ya fi'liya Allah SWT Luzul, istiwa kemudian uh, Datang nah, ini sebuah-buahan Allah SWT Jadi intinya Biasanya uh, berkaitan Muhsyir, menguatkan Muhsyir Muatan, dia mengatakan, jadi menetapkan biasanya sifat Allah itu bukan makhluk, nama Allah bukan makhluk, tapi adalah bagian dari Man Manhal pisi min asma i min asma min asma i adalah barangsiapa yang bersumpah dengan salah satu nama nama Allah bersumpah nawaitan, ala, faalaih kafara, maka dia harus kafara. Ya, uh, dia bersumpah, misalkan akan melakukan sesuatu Dengan bernama Allahi atau uh, yang Azizu, yang saya akan membeli sebelian. Nah, akhirnya tidak, kita harus kapalor. Ada kapalor, namanya kapalor al Khalif kan, uh, memberi makan makin miskin, uh, memberi baju sepuluh, sepuluh orang makin miskin. Uh, ada kapalornya, intinya. Uh, kenapa? Karena nama-nama Allah itu bukan makhluk. Ini kata-kata Imam Syafi'i, an ismaulahi bukan oh ya, makhluk. Karena nama Allah itu bukan makhluk kayak gitu. Ini ya namanya sifat masuk ke dalam dalam syahwu usul i'tiqad an-nasar wal jabar. Ini tentang uh, apa keyakinan Malaysia ya, enggak ya, benar bahawa sebagian besar sifat Allah itu makhluk. Maka sebenarnya mengatakan bahwa siapa yang, yang berpendapat sifat Allah itu makhluk Yang kufur. Keluar dari Islam. Uh, yang ketiga, kelompok yang ketiga Multaz, uh, Multazimah ya, Multazimah ini yang menyebar di kita ya, apa di wabah ya, sekarang ya. sampai di kita, menurut mereka Allah SWT ada di mana-mana uh, Alhamdulillah ini pendapat Allah itu ada di mana-mana maka akhidah ini sekarang diaduk oleh sebagian besar kaum, kalangan awam sebagian besar kaum muslimin dan uh, sejumlah ulama, kondisi ini sangat prihatinkan. Keyakinan tersebut sangat batil Keyakinan yang benar ialah Allah berada di atas langit Berada jauh, tinggi di atas makhluk-Nya nah, Jadi ingat ibu ya Keyakinan Allah S.W.T. Bahasanya Allah S.W.T. Bukan di mana-mana Tapi di atas langit atas aksh Zatnya Tapi yang di mana-mana apa? Yaitu ilmunya, perlihatannya, penembahannya Di mana-mana Tapi zatnya itu tetap di atas aksh Berkata Imam Ibn Bas Ibn Ta'ala, Sheikh ya, Ibn Bas Mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu di atas al arshi Dan di atas ketikian, di atas seluruh makhluknya Jadi Allah Subhanahu Wa di atas arshi, di atas seluruh makhluk-makhluknya Kan arshi itu makhluk Allah itu ya, bisa bicara juga Di atas semua makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini adalah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menunjukkan ciri yang adalah di mana Rabb kita Allah Subhanahu Wataala di atas langit, Firulukum di tempat yang tinggi, Fauqarasi di atas ars adalah Firman Allah Subhanahu Wataala dalam surat Al Muluk. Ya, surat Al Muluk terbuka. Aminum manfis sama i'ayyah sifatul arba faida hida keida hiatamur. Ayat berapa itu? Betul Amin. Tumman fi sanga iaitu sifat ikum al-Ardah. al-Mulk, al-Rabbah. 29. Ya kata-kata apa alafatnya? Amin. Amin. Tumman fi sanga al-Ardah. Faidahnya jamur. Ya, ayat, ayat 11. Bacain. Berapa? Sebelas. Sebelas apa? Sebelas. Empat belas. Empat belas. Ma'amin. A'amin kummanbissamai a'yaksibabikumul arbo' Fa'idah yatamu ayah? 16. 16 katanya ya. Coba baca in artinya ya. Apa kamu? Artinya? Budak sudah merasa amankan kamu bahawa dia yang di langit tidak akan menjadi dalam kebelahan. Gimana? iya iya. Aaminu billahi wa isla ayat sikro bil arwa fa ila hiya tamrukan 16 ya 14 14 ni ya cuba bacakan Apakah kamu? 16 ya ya bacai timas ayat apa artinya Baca ustaz ya sudah merasa amankah kamu bahwa dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terbuncah Nah itu ayatnya Kemudian ayat yang setelahnya lagi kan <tuh> Ada dua Am amin fuhmakti sahabat Itu? Ayat yang berapa? 17, 17. 17 ya? Itu kata-kata apakah? Apakah kamu merasa kan aman terhadap Allah yang ada di atas langit? Bahawa dia akan menguncir balikan kamu bersama apa, bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergerak. Kata-katanya mah yang akan ditunjuk Amin nah, untuk maki sama apa kompres awam? Kata Allah yang ada di atas langit, jelas. Ya, ya. ya, Allah Subhanahu Wa Taala dzatnya di atas langit. Ya. Ya, jadi. Allah Subhanahu wa taala tidak di mana-mana di atas langit zat Dan kata sebisnya mereka yang mengatakan Allah oh, di mana-mana seperti Jahmiyah, Mu'tazilah atau yang seperti mereka, yakin mereka adalah afur afurul akhur, nas, mereka adalah manusia yang paling kubur. Dan, karena mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah itu. Makanya coba kita pelajari dulu Sifat-sifat Allah -sifat wujud di dalam bako oh, ada kata-kata al-aulu, enggak ada, ya, enggak dimasukkan oleh mereka. Yang mereka mengingkari adanya sifat Allah al-aulu, yaitu yang mahatinggi, ya. Jadi mengatakan Allah itu di mana-mana. Jadi adalah pendapat orang sufi dan sebagian dari ash Orang ini berbahaya. Jadi jangan katakan Allah di mana-mana. Biar Allah itu di atas langit. Seperti dalam hadis sebutkan di sini. Ya itu ada sebuah hadis tentang kejadian Kita kalah. Kan? Jadi ada ditanya, "Aina Allah?" seorang budak milik saya, dia penggembala domba, perempuan di zaman Nabi. "Aina Allah? Di mana Allah?" Maka dia menjawab, "Fis dengan yakin. Di depan Nabi, kemudian dia mengatakan "Engkau adalah seorang mukminah, maka harus dibebaskan." Maka dibebaskan oleh Muawiyah bin Hakam, uh, sayyidnya tuannya. Nah, Rasul mau apa gun itu jawab perkataannya? Maka jangan tahu, jangan tahu Kita juga ajarin kepada anak, anak kita yang sudah tam'yiz Dikatakan, di mana Allah? Banyak katakan Allah itu atas langit Katakan yang rakyat itu Dan bukan berarti Allah itu membutuhkan waktu dan tempat enggak? kenapa kita tahu di sana itu ada waktu dan tempat tidak tahu Yang penting kita katakan Allah di atas langit Di atas aws, selesai Yang di mana-mana itu adalah ilmu, kelihatan Kemudian kekuasaannya, ya. kemudian pendengarannya di mana-mana, ya. tapi zatnya jauh dari makhluknya. Maka sekarang kita akan membahas ya, ya tentang hal ini lebih ya. mendalam. Semakin kita yakin jangan goncang dengan pendapat-pendapat orang di luar itu salah, bu ya. Itu masalah prinsip. Kalau dia meninggal dalam keadaan begitu, ibu mengatakan orang oh, di mana, mana itu bisa diancam neraka, sudah. Meskipun udah haji, udah masalah akidah prinsip. Ya masalah akidah. Jadi kalau akidah menjawab jelek, maka amal itu melukuk semuanya Ya, keyakinan sudah salah, maka akan melukuk amal itu semua Terus saya katakan dalam surat Al-Maidah ayat 5 Wa mayakhur bil iman Waqadah ha bintu amaluhu Wa wakil aflati bin lakhwasirin Kalau siapa yang mengikuti di Ini usuludin, akidah Maka dia akan apa? Akan terhapus seluruh amal amalnya Dan dia termasuk orang yang lukih pada hari kiamat. Nah ini akidah Al Mustaqimah jamaah harus berucapkan yang diingat terus Akidah Al Mustaqimah bahwa Allah Taala Maha Tinggi Zatnya selalu di atas makhluknya tidak akan menyatu dengan makhluknya dan ya, tidak di mana mana karena Allah semahal berfirman dalam surat Al Baqarah sudah kita baca 255 ratus lima puluh wa huwa ali yun dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Kata-kata Ar-Rahman. Al Allah Maha Tinggi tinggi zatnya, dia adalah seluruhnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wataala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 22. Al-Hajj ayat 22 Allah Subhanahu Wataala berfirman, "Wahai Allah, Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar." Kemudian dalam Surah al Al-A'la Ayat pertama subbihis rabbika ala subbihis rabbika ala sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi berkata Syekh Dr. Abu Rozza bin Abdul Muhsin bin uh, Abu al-Badar yang pernah datang ke Indonesia nanti ikhlal ya Abu Rozza bin Abdul Muhsin dalam bukunya Fiqih al-Asma wa Sifat ya yeah. Bikin Asma Al-Husnah Asma Al-Husnah wasifat berulia Dia mengatakan Nama-nama e Allah Subhanahu SWT Yang terlalu Yang tinggi Yang muhat tinggi Ini menunjukkan ke Ketinggian Allah Mutlak katanya Di seluruh Di berbagai sisi Allah tu tinggi Mutlak Yaitu dari segi zatnya Allah tinggi Dari segi perbuatannya Allah muhat tinggi perbuatannya Kekuasaannya juga Allah tinggi dan mulai zatnya jelas ya Allah subhanahu wa ta'ala zatnya dimana tinggi kalau diistawa ala ars kata Syed Allah bersemaya di atas ars nah, istiwa bersemaya di atas ars wa ala tinggi tinggi ya, di atas seluruh mahal sahudnya yang ada Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Tuhan ayat lima apa? Ar-Rahmanu Al-Afshistawa ini dalilnya. Zat Allah itu hati tinggi di atas aas. Dalam surat Taha ayat lima Al-Rahmanu. Al-Afshistawa. Yang Maha Rahmat itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Maha Kemurahan itu bersemayam di atas aas. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ada sekitar 6 ayat dalam Al-Quran dalam 6 ayat dan dalam surat-surat yang berbeda Ya Allah SWT berkirma dengan ayat ini Fummas tawa alal as Fummas tawa alal as Ini ada 6 ayat dalam Al-Quran Dan berbeda-beda dalam surat yang lain Di antara dalam surat Al-A'raf Ayat 54 Kata-kata atau lafat Fummas tawa alal as Lalu dia Allah bersemayam di atas as Dan lafat seperti ini Ada 6 ayat dalam Al-Quran Fummas tawa alal as Ya Allah al-A'la, di antaranya ayat 24. Lalu Dia Allah berseru yang tidak terfikir. Ini eh, maksudnya apa? Ada yang tiga, itu di atas Allah, oh, ketinggian ya, seluruh makhluknya di ya, atas uh, apa uh, makhluknya sesuai dengan kebesaran dan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana Allah berseru yang tidak diketahui, ya. Nafiah <tuh>, katakan Allah Maha Tinggi. Ya sesudut seapa seluruh, seluruh makhluk-makhluknya ya kecucurannya keabungganya. Nah ini adalah uh, menunjukkan uh, apa Allah itu adalah makhluk mahatinggi sih pada saatnya di atas makhluknya jauh dari makhluknya tidak uh, apa menyatu atau juga tidak di mana-mana ya ini ingat, harus di harus dicamkan uh, abu ini ya, harus diingat ya dan uh, tentang apa namanya uh, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mahatinggi juga dalam kekuasaannya atau juga dalam uqzatnya, itu banyak sekali di Al-Quran disebutkan, sangat jelas, dalam hadis sampai kata Sheikh dalil-dalil tentang yang menunjukkan Allah itu maha tinggi dan uqzatnya tinggi di atas makhluknya, sampai ada seribu dalil yang menunjukkan Allah itu maha tinggi di atas makhluknya, ada seribu dalil baik dari Al-Quran maupun sunnah, ya ada seribu dalil kata Sheikh di antara ya, di antaranya juga ayat yang menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala di atas makhluknya bukan di mana-mana di atas makhluknya di atas atas adalah surat al-an'am ayat 18 surat al-an'am ayat 18 lihat wawwal qawhiru fawqa ibadih kata lainnya jelas wawwal qawhiru fawqa ibadih dan dia lah yang Maha Berkuasa di atas sekalian hamba-hambanya, fauqor fauq falk itu jelas ubahnya bahasa Arab berfauq itu atas, ya waqwal kuhilu fauq yang dan dia lah Allah Yang Maha Berkuasa di atas sekalian hamba-hambanya. Al-An'am ayat 18. Juga lihat dalam surat An-Nahl ayat 50. An-Nahl ayat 50. Allahu Akhbar wa Taala berkata, Ya fafu na min fawqihim Yahwawuun Allahu min fauqihim. Mereka, mereka ini para malaikat, mereka takut ya kepada Tuhan mereka yang ada di atas mereka. Nah, jelas ini kan? Yahwawuun Allahu min fauqihim. Mereka para malaikat takut kepada Allah, kepada Tuhan mereka itu Allah yang ada di atas mereka. Ya, di atas malaikat tidak. Allah Subhanahu Wa Taala ya di atas arsy. Maka berkata Ibu Malik ketika ditanya tentang istiwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maklum ya? ceritanya ketika Imam Malik dengan bercerama dan mengatakan bahwa Allah itu bismillah salsi Ibu Malik dan melakukan dan ada orang mengatakan wahai oh, imam bagaimana istiwanya Allah maka Imam Malik langsung dia marah merah kemudian tertunduk lama mengurangkan keringat karena ini perkataannya yang besar Maka dia terus mengangkat kepala dan mengatakan Al istiwa'u ma'lum Al istiwa'u wairu majhul istiwa itu ma'lum secara bahasa Arab itu bersemayam Diketahui oleh orang, -orang Arab Namanya bersemayam di atas sesuatu sejarah suatu Wa ka'ifiyatuhu majhul Dan tata caranya bagaimana itu majhul Tidak ada yang tahu Sampai Rasulullah tidak tahu Jadi ka'ifiyatnya tidak tahu Kita serahkan kepada Allah SWT ta Tapi ma'lum Serba salah se peristiwa dalam agama. Wasalu lebih, wa iman lebih, apa wa iman lebih al dan mengimani adalah wajib. Mengimani Allah subhanahuwataala adalah asyik wajib. Ya wajib ini wasalu lebih bidah, wasalu anu apa wasalu anhu bidah dan apa bertanya tentang kehidupannya maka itu bidah. Bertanya bagaimana Allah subhanahuwataala semayamnya itu bidah. Karena tak pernah orang sahabat bertanya tentang hal demikian maka keluarkan orang itu kata Imam Malik kerana dia orang ahli bidah. Nah ini perlu dicantai perkataan Imam Malik itu di, diambil dari perkataan Imam uh, urunya itu uh, Zubri dan Zubri itu diambil dari perkataan sahabat yang mulia yaitu Timbukal uh, serta atau ibu dan lain Nah ini tentang harus kita yakini ibu ya jangan kita meyakini Allah itu di mana-mana kalau Allah di mana-mana maka Allah bisa di tempat yang kotor ada di mana-mana untuk dihamam sekolah tempat sampah di mana itu nggak benar ini pendapat orang yang mulia itu orang zindik orang sufi ya orang jamiyah ya jadi jangan mengatakan Allah di mana-mana dan kalau mau nanya ya di, di Facebook di mana teman-teman coba Allah itu di mana maka jawabannya kan bermacam-macam orang itu karena nggak paham tentang aqidah muslim ya kita bersyukur tentang hal ini jadi kita harus yakini Allah itu di atas alam se dalilnya jelas para imam juga sepakat jadi tentang Allah itu di atas arus Kata Sayyid bin Mas Itu sudah sepakat sahabat Sudah sepakat para tabi'in Sepakat para Rasul juga para Rasul semua Nabi Musa semua ada bisa Maka tadkala kisahnya apa Kisahnya adalah uh, Fir'aun Tadkala Fir'aun di, dikabarkan Nabi Musa Bahasanya Allah itu di atas ars Di atas langit Maka apa yang dikatakan Fir'aun Dia berdekat dalam Al-Quran ya. uh, Dia, dia, apa? dia Kata kepada Hamam kepada wazirnya Wah Hamam, cuba buatkan bangunan yang tinggi. Ya, sekarang apa itu piramid? Cuba buat buatkan aku bangunan yang tinggi supaya melihat Tuhannya Yerusalem. Nah, adanya piramid sekarang itu dibangun Fir'aun supaya apa? Bisa melihat Allah katanya untuk apa? Meng Menghinakan Musa kan Musa kenapa Fir'aun mengatakan demikian? Karena sudah di diberitahu bahasanya Tuhannya Musa Tuhannya manusia di atas langit. Maka dia meminta kepada hamba wazirnya, coba buatin tempat yang tinggi supaya Abu bisa melihat Tuhan Musa. Nah Berarti ini sepakat para Rasul semuanya Mengabarkan Allah itu di atas, aws, di atas Ya Ini sepakat para sahabat, sepakat para tabi'in, sepakat para tabi'in, sepakat para imam Sampai adanya Fir'aqoh ini tahun 200an, tahun 300 maka terjadilah, faham? Allah itu di mana-mana, Ya. Ini terangkan beranak anak kita, keluarga kita, ya. ya. Dan ini jelas Allah itu di atas ars. Iya. Mungkin ada yang tanya, dekat. sampai di sini. Mungkin satu lagi yang keempat, ini ya. kita sudah dibuka yang keempat, itu waridiah. Tulis ini nanti yang lain lagi. Eh, uh, kenapa waridiah? Mereka berpendapat bahwa orang yang mengenal Tuhan tidak akan masuk neraka, katanya. dan orang yang telah masuk neraka tidak akan keluar dari sana selamanya. Ini tidak benar, ya. Jadi mereka ya, mengatakan orang yang sudah mengenal Tuhan tidak akan masuk neraka. <coughs> Jadi, bisa terjadi ya orang-orang Islam yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala bertauhid itu bisa masuk neraka, ya, karena dosa-dosanya. Ya kalau susahnya ya dan pasti suatu saat akan diangkat dari dari neraka. Ya, kalau orang ini mengatakan wuri dia apa pak waklompak mengatakan orang yang telah masuk surga, neraka tidak akan keluar dari sana nggak benar. Ya kalau sudah masuk uh, surga tentu kalau orang masuk surga nggak akan keluar dari surga. Tapi kalau masuk neraka itu ada sebagian yang akan diangkat dari neraka. Maka berkata Imam Muslim, Jibril Jibril Muslim meringatkan dalam kitab Sahihnya sebuah hadis dari Abu Sa'id ini tentang dasar hukum jadi apa nanti ada orang-orang muslimin ya, iman Allah kan tapi diazab dan neraka karena dosanya begitu kemudian satu saat nanti akan diangkat lagi dengan syafaat orang-orang ya, yang memberi syafaat itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sahabat yang lainnya itu para malaikat jadi hadis Muslim diriwayatkan dalam kitabnya Shahihnya hadis dari Abu Sa'id al-Khudri berkata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Adapun ahli neraka yang menjadi sebagai penghuni tetap orang-orang ya, kafir, ya, mereka tetap di sana selama-lamanya. Sesungguhnya mereka tidak mati, tidak hidup, tidak mati, tidak hidup, di sisa terus, ya orang-orang kafir. akan tetapi ada orang-orang di -orang, nah, sini, akan tetapi ada orang-orang yang terkena api neraka disebabkan dosa-dosa mereka. Maka mereka akan dimatikan Hingga mereka telah menjadi aram Ya dimatikan oleh Allah dan beberapa orang, orang siksa Dimatikan jadi aram Hamus e, Kemudian harus diizinkan Untuk mendapatkan syafaat Ya diangkat akhirnya kemudian e, Dilempar ke sungai kehidupan Atau dikucurkan air lagi Sungai kehidupan kemudian mereka tumbuh Sepertinya tumbuhnya kecambah yang ada di pinggiran sungai, mereka tumbuh lagi badannya. Jadi asalnya kan arang di arang jadi hitam, Bu. Bosong kemudian jadi tumbuh lagi dengan uh, di, di di apa? disiram air kehidupan dan masuk ke dalam surga dan dikatakan Jahannam Miyut. Ya, ada stempelnya Jahannam Miyut. Kemudian juga hadis yang lain lewat Imam Muslim tentang dasar bahasanya ada orang yang dikeluarkan dari neraka. Itu orang-orang yang orang Islam, orang beriman yang dia pernah berbuat dosa. Yang perempuan Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya satu kelompok manusia akan dikeluarkan kata-kata nah, ini Sesungguhnya ada satu kelompok manusia akan dikeluarkan dari neraka dalam keadaan tubuhnya terbakar ya selain bagian wajahnya bagian wajah di bagian kening tempat sujud ya. Uh, jadi, oh, apa wajah? Hingga mereka masuk ke dalam surga Nah itulah disini tadi ada diangkat dari, dari neraka kemudian masuk ke dalam surga Ini akidah al-sunnah wal-jamah intinya bu Bahasanya penduduk neraka itu ada dua kolongan Yang kolongan pertama itu orang kufur, kafir Dia kekal sama namanya khori jina fiha abadah Gak akan diangkat Anak kafir, musyrik, kafir, munafik. Ada golongan yang kedua, mereka masuk ke neraka. Ini orang yang punya keimanan, masih bertauhid, tetapi mereka pernah berbuat dosa, sempat maksiat. Kemudian Allah memerintahkan untuk disiksa sebatas dos-dosanya. mereka masuk ke neraka. Sesudah itu mereka disiksa dan dimatikan dalam neraka sampai dosa, kemudian dengan apa izinkan mendapatkan syafaat di sapa Nabi para Nabi atau sapa para malaikat, atau sapa anak anaknya mereka diangkat akhirnya ini siapa ini orang beriman yang dia berdosa ya ini keyakinan Alusunan wajibnya ya sampai di sini kita Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ya saya Ini kalau yang firqa-firqa ini Ustaz yang 72 ya Iya. Ini termasuk ulangannya ya Ustaz Kalau di neraka. lagi Kalau mereka Mengikuti firqa-firqa ini Ya uh, dari, uh, dari awal uh, Sudah saya jelaskan Dari tahun 72 ini Apakah mereka ke neraka semua, apa ke neraka selama-lamanya tapi kalau ke neraka, iya yang 72 itu, karena Rasul mengatakan Rasul mengatakan alhamdulillah Qolohok Vinnah Qolohok finna semua Rasul neraka jadi yang 72 itu semuanya dijanjikan masuk neraka, kata para ulama seperti Seh Soleh al uh, mengatakan semua jadikan masuk neraka semuanya tetapi ada pertanyaan, apakah Semuanya itu yang masuk neraka itu kekal Kekal sama namanya ya, Ataupun ada yang tidak kekal ya, Berkata para ulama dibagi Yang 72 itu ada yang masuk neraka Disebabkan karena kekufuran mereka Firqoh ini sampai kufur Akhirnya dia kekal seperti ball, Seperti Jahmiah mereka kufur, ya, mereka kekal. Tapi ada dari golongan itu yang 72 itu ada yang masuk neraka karena kefasikan mereka, kefasikan mereka. Contohnya adalah ashayyol, ashayyol. Mereka pecahan dari jamiah, enggak buat jamiah yang sebenar, tapi pecahannya, ya, ashayyol, fasik, karena menetapkan sebagian sebab Allah. Nah, ini tidak kekal, tapi diancam ke neraka, tidak kekal satu saat nanti akan diambil dengan syafaatnya yang lain, ya atau peran nabi atau yang lainnya, ya atau juga orang yang sering mau lidah, ya orang yang sering ceramiran, orang yang sering berpakaian rayaan, diancam karena dia sudah berbuat bidah dalam agama, ya karena setiap yang bidah itu pasti di ancam dengan rangka siksaan. tapi ini catatannya apa dikekal apa tidak? sekali lagi kekal adalah bidahnya yang menyeret kepada kekufuran, bidahnya yang menyeret kepada kekufuran. contohnya profil gol Ya syarifah. Contohnya jemiah. Contohnya ekstrem jemiah, contohnya sufi yang ekstrim juga ya, yang yang bulu, yang berlebihan yang lainnya ada ada yang sebagian yang masuk neraka tapi tidak kekal. Pada waktu tertentu karena kefasikan, fasik mereka, Islam yang fasik seperti orang yang meninggalkan haji karena mampu, itu fasik. Dia disiksa enggak orang yang sudah mampu? Enggak haji, disiksa, disiksa Orang sama, disiksa di aletat berarti Tapi tidak kekal Jadi orang Islam yang fasik Dosa besar, orang yang mampu Tidak mau haji Apa kekal? Kekal? Enggak kekal, karena dia Masih orang Islam, masih punya tawhid Tapi karena enggak haji, enggak mampu Disiksa tetap, jadi yang dikatakan Ada ancaman, ada ancaman Tapi kekal tidak, nah ini dilihat Ya, sekali lagi ada sebagian yang dia masuk, yaitu jeburgu ini masuk ya neraka karena maksiat, karena kemaksiatannya, bukan karena kekafiran. Dia jiwa dia juga tidak kekal, ya dia akan diambil dengan saksi para para nabi yang lainnya. Yang seperti tahlilan, seperti yasinan, yang ringasinan di kuburan, yasinan di akhir jumat. Dia karena dia ancaman karena berbuat bidah. Tapi kekal kan? nggak? Gak kekal karena dia orang Islam yang bermaksiat saja dalam masalah bidah. Ya ingat ibu di sini dirinci ya, Dirinci, tidak dihukum Rata semuanya, neraka kekal Sesuai-sesuai, enggak ya. Ada sebagian yang masuk neraka karena kekafiran mereka Ada sebagian masuk neraka karena kefasikan mereka Ada yang masuk neraka karena Kemaksiatan mereka Tentunya berbeda-beda Yang kekal dan yang kafir Yang fasik dan maksiat dia tidak kekal Tapi tetap diancam dengan neraka Ya, tetap diancam Oh, kalau berarti yang kasik ini yang kayak kerjain tanggulannya sebagainya, dari kata orang tua kita berarti doa doa itu dengan doa doa itu ya itu doa doa anak yang sholat itu. Iya, jadi mereka kan berbuat ya udah meninggal, pernah jasina, ya apa pernah tahillah gitu yang lainnya. Belum sempat tahu dia itu jahil mungkin ya jahil. dari ada mawannya. Ada penghalangnya kita enggak menghukumi mereka juga enggak berharap masuk neraka juga bukanya. Ya, kalau dah meninggal itu urusan Allah bu. Yang sekarang masih hidup ini, gitu kan dari ancaman. Kalau dah meninggal kita doakan, semuanya doakan. Mendingan apa masuk dalam surga doakan dengan rahmat. Semua harapan kita juga apa anak anaknya jangan. yakin eh, obati bapa -obat kita itu masuk neraka enggak lah. Kita doakan dari sini. Kita harapan ya apa diampuni dosa-dosanya. Karena kita tidak tahu. Ya, karena kejahilan itu adalah mawani atau apa -apa. penghalang dari orang disiksa. Karena jahil, karena juga dia apa namanya salah menimba ilmu, bukan kepada orang yang uh, lurus. Ya, akhirnya mereka ke bawah juga. Ya kita sebagai ya, anaknya, bang berdoa terus. Tuhan, berdoa, berdoa. ya Allah, alhamdulillah. Orang tua aku ketika sujud, kita tahu, bahwa, orang tua kita salah melanggar dalam agama. Ya kita kewajiban kita untuk tahu berdoakan. Yang mudah mudahan nanti. Allah akan terus menghapus menghapus menghapus, akhirnya tinggal hari kiamat terbebas. Orang nah, ketika nanti ada sebuah hadis dari Imam Muhammad hadis yang shohih bu, ada orang tua yang dia masuk surga dia tu, tapi derajatnya tinggi sekali, derajatnya tinggi, kan ada seratus tingkatan bu ya surga tinggi, dan dia semanya nggak, nggak pantas untuk mendapatkan derajat ini, karena menghapus amalannya ini terlunda. Maka dia berbicara kepada Allah. Supaya orang hadis lima empat. Ya Allah, subhanallah. Ya Allah, subhanahuwataala. Uh, apa? Sebenarnya aku bukan tempatnya di sini, gitu. Ia pantas saya di sini. Kata Allah, subhanahuwataala berkata, ini adalah berkat istighfar anak-anakku. Ini uh, berkat istighfar anak-anakku sehingga kamu menjadi naik derajatnya. Nah, bagaimana yang banyak dosa? Insyaallah hadiah terus akan dihapus, dihapus dengan doa anak-anaknya kan ya dengan doa anda punya apa uh, waran terus soleh, ya doa ulah. Ini akan nyampe terus kuburan. Doa ni mendoakan kita Allah maafir, pengasih, maha berdaya teruslah Jangan bosan ibu itu ada beruaya dengan kita kepada orang tua sudah meninggal. Banyak berdoa, ya setelah sujud, api solat angkat tangannya Allah maha pengasih. Saya tidak tahu orang tua saya, ya Allah bestari ya ya neraka ya ya Kita berharap kan bahagia, kebahagiaan orang itu ketika masuk surga Juga orang, ibu kita masuk surga, bapak kita masuk surga, suami kita masuk surga, anak kita semua masuk surga Itu adalah bahagia Maka jika anak-anak yang masuk surga itu bertanya Allah, Allah SWT, apakah ibuku di surga, bapakmu di surga, tidak Bapakmu di neraka, maka ibu, -ibu di neraka Maka dimatakan, aku akan masuk surga, ya Allah, sebelum bapak dan ibuku Ya, dia mau jadi pintu surga. Kemudian akhirnya di disebutin masuk kamu dalam surga. Hadis yang someh, Amir angga, itu sebelum Bapak dan Ibu. Masuk kamu dalam surga ketiga kali akhirnya, ketiga kalinya masuk kamu dan kedua orang tua masuk surga. Jadi sahabatnya anak anaknya. Diangkat apa bapaknya masuk surga semuanya Pokok ini kebahagiaan yang yang besar ketika berkumpul dengan Allah. Jadi intinya kita jangan marah begitu ya. Jadi kita mohon kepada para orang tua seperti Abuli yang kada dak tahu, Mana belajar seperti kita yang lain ya. Jangan fokus nang ngamuk ada orang pun syak itu.